Kapitel 12 Og dette er de som kom til David i siklag, men han enda hade begrenset råderom på grunn av Saul, sønn av Kish. Og de var blant de veldige mennene som hjalp med krigen. De var bevepnet med bue og brukte høyre hånd og venstre hånd med steiner eller med piler på buen. De var av Sauls brødre, av Benjamin. Det var overhode Akieser og Joash, sønner av Gibeatitten Shemaha, og Jesiel og Pelet, sønner av Asmavet og Beraka og Anatotitten Jehu, og Gibeonitten Yishmaya, en veldig mann blant de trettige og over de trettige, og Jeremia og Jahaziel og Johanan og Edratitten Josabad, Elusei og Jerimot og Bealia og Shemaria og Harifitten Shephatia, Elkana og Jeshia og Asarel og Joeser og Yashobam, Korahittene, og Joela og Zebadia, sønner av Jeroham fra Agedor og noen av gadittene skyldte seg ut og gikk over til David på det vanskelig tilgjengelige stedet i Jødemarken, tappere veldige menn, herrmenn til krigen, slike som holdt det store skjolde og lansen klar, og de hadde ansikter som løveansikter, og de var raske som gazellene på fjellene. Eser var overhodet, Obadiah den andre, Eliab den tredje, Mishmanna den fjerde, Jeremia den femte, Attai den sjette, Eliel den sjunde, Johanan den åttende, el den niende, Jeremia den tiende, Makbanai den ellefte. Disse var av Gad sønner, førere for herren. Den ringeste svarte til hundre, og den største til tusen. Det var disse som gikk over Jordan i den første måneden, da den gikk over alle sine bredder, og de jaget så bort alle dem som bodde på lavslettene, mot øst og mot väst og noen av Benjamins og Judas sønner kom siden helt til det vanskelige tilgjengelige stedet til David. Da gick David ut fremfor dem og tok til ordet og sa til dem, «Hvis det er med fred dere er kommet til mig for å hjelpe mig, skal mitt hjerte bli forent med dere. Men hvis det er for å foråde meg til mine motstandere, enda det ikke er noen urett på mine hender, så la våre forfedres Gud se til det og ordne opp i det. Og ånden innhyllet Amasai, føreren for de trette.» «Dine er vi, David, og med dig er vi, du Isai, sønn. Fred, fred være med dig, og fred være med den som hjelper dig, for din Gud har hjulpet dig. Da tog David imot dem og satte dem bland førerne for troppene. Og noen av Manasse gikk over til David, og han drog med filisterne til strid mot Saul, men han hjalp dem ikke, for etter rådslagningen sendte filisternes aksjefyrster han bort, i det de sa «Han kommer til å gå over til sin herre Saul, og våre hode vil være i fare.» Da han kom til Siklag, gikk disse over til ham fra Manasse. Adna og Josabad og Jediel og Mikael og Josabad og Elihu og Silletai, førere for de tusene som hørte til Manasse. Og de var til hjelp for David mot røverflokken, for de var alle djerveveldige menn, og de ble førere i herren. Dag etter dag fortsatte nemlig folk å komme til David for å hjelpe ham, inntil det var en stor leir, som Guds leir. Og dette var antallet av førerne for dem som var utrustet til Herren, de som kom til David i Hebron for å føre Seuls kongedømme over til ham, i samsvar med Jehovas befaling. Judas sønner som bar stort skjold og lanse, var 6800 utrustet til Herren. Av Simeons sønner var de djerveveldige menn til Herren 7100. Av Levittene sønner 4600 og Jehoiada var lederen for Arons sønner, og sammen med ham var det 3700. Likeså sa Dokk, en ung mann, djerv og veldig, og hans forfedres hus, 22 førere. Og av Benjamins sønner, Sauls brødre, var det 3000, og frem til da holdt flertall av dem nøye vakt over Sauls hus. Og av Ephraim sønner var det 20800, djerve veldige menn, navngjetende menn, etter deres forfedres hus. O av halve manasse stamme var det 18.000 som hadde blitt utpekt ved navn til å dra av sted for å gjøre David til konge. Og av Isakars sønner, som hadde kunskap om hvordan en skulle forstå tidene for å vite hva Israel burde gjøre, var det 200 av deres overhoder, og alle deres brødre stod under deres befaling. Av Sebulon var de som drog ut i herren, de som stilte sig opp i stidsformasjon med alle krigsvåpnene, 50.000. Og med hensyn til det å fylke seg om David hadde de ikke et dobbelt hjerte. O av Naftali var det tusen førere, og sammen med dem var det 37.000 med stort skjold og spyd. Og av Danittene var de som stilte seg opp i stridsformasjon 28.600. Og av Aschir var de som dro ut i herren for å stille seg opp i stridsformasjon 40.000. Og fra den andre siden av Jordan var det av Rubenittene og Gadittene og Halemanasse stamme 120.000 med alle krigsherrens våpen. Alle disse var i stridsmenn som fylket seg slaglinjen. Med et helt hjerte kom de Hebron for å gjøre David til konge over hele Israel. Også hele resten av Israel var med ett hjerte innstilt på å gjøre David til konge. Og de ble værende der hos David i tre dager og spiste og drakk, for deres brødre hadde stelt i stand for dem. Også de som bodde nær ved dem, helt til Isakar og Sebelon og Naftali, kom med matvarer på esler og kameler og muldyr og kveg. Fødemidler av mel... Kaker av pressede fikner og kaker av rosiner, og vin og olje og kveg og sauer i stor mengde, for det var glede i Israel.»